Komunikazio Atala berriako kazetari den urtzi urkizuren eskutin. Tira, ba Atale berri bati hasiera emango diogu argulluan saioan. Komunikazioa landuko dugu gure ezapin atal honetan eta gure bueno nere tokaio lezoarra dugu telefonoz bestalde, kazetaria da bera, lesokoa, berriakoa, urtzi urkizuko xaigun hon. Eh? Egun on. Ondo esan dut, ez? Dena. Bai, bai. Ondo sondu. Sí, bai, ur -urtzi, ur urtzi eta ur urtzi hariko <laughs> yeah, hemen orduan. Hori da, hori da. Bueno, aste eh, kaite zen lenik eta gain eh, irrati lizentzian eh, kontuarekin izan ere, bueno, polémica ugari egonda azken eh, asteotan lizentzia hoiekin. Bai, bueno, hor kontua da urte pila bat ziela, eh, Eskolada Autonomia Arkideoan ez zirela irrati lizentzia banatzen, eta urtean e, Udaberrian e, ba, bueno, egintzen e, nola baiteko ba, deialdia e, e, irratiek proiektuak aurkez zitzaten, eta oin justu ba, legegintzaldiaren amai eran kampainan bertan, kampainan hasi bertuen egunean e, eman dituzte behin-beinean e, licentziak. Ez dira E, behin betikoak, ze bain prozesu bat e, dago e, erabateko azken erabakia iritsi arte baina ja badakigu zeintzuk jasoko ez dituzten licentziak eta batzuk ere ezin izango direan baita ere e, iritzen bat zaizu mm -hmm. e, komentatu ditazkegu gure gertutik e, donosti aldean esate baterako e, nola izan gelituko da kontua mm -hmm, bale. Bai, bai, ira, donostian, e, zeuden, e, bi da Donostian, eh, zeuden euskrazko 2r eta hoiek izango dira Antxeta irratiarentzat. Mhm. Mm en daukala egoitza eta bestea izango da proiektu berri bat 11 eta info 7 artekoa. Zen ere 11 eta info 7 artean lortu dituzte 8 lizentzia, 8 lekutan. Mhm, mm 8 bai, beraz, bai. Bai, bai. Hor Ikusi, ikusi beharko dugu poz ze, ze aukera dakaten ba bueno baliabide aldetik eta aurrekontu aldetik e, irrati dinartxoak egiteko baina horre ere e, elkarlana eta beharrezkoa izango da euskarazko irrati txikien artean pentsatzen dut. Mm -hmm. bueno, eta Gere, gero, bai, bai, esan, esan. Ez ez, gero e, ze euskarazkoak aipatu ditugu baina beste batzuk ere badaude guren guruan. Bai, bai mania horiek egia san den e, zerrenda e, e, publiko ez egin, e, zerrenda osoa. Ordun e, ez dakizkigu e, lizentzia guztiak zeinentzat izan diran. Mm -hmm. Gaztelaniazkoetan e, e, badakigu batzuk zeinentzat diran zerrek pare baldortu ditutula, Radio Mariak lortu dela bat, so, so, so. izate baterako eta e, onda ondabaskak bat lortu dela gazte izen, baina behaiek oso aserretzeuden, zeharkestu zian leku guztitan eta alkarrekan gazte izen eman diete bat. Eta gero, e, gelditu dira batzuk ere, e, lizentzia gabe irrati batzuk denbora pila bat dara lan asko egiten, irrati gintza egiten, esate bat erako Bilbon e, Tastaz irratia, irrati librea, eta Bilbo iria, euskarazko irratia, e, bioiek adideak licentziak gabe gelitu dira eta gazte izen alabedi irratiari e, proiektu elebidunari ez diote licentziarik eman. Baina alabedik e, beste zadorra irratia izeneko bueno, proiektuaren bitartez lortu duna da Euskarazko reservako lizentzia bat hori bai lortu dula eta gero gazte izen beste bi reserva Euskarazko entzat, eta diara bai irratiaren zat eta amaika infozazpiren zat. Mm -hmm. Eta bilbon, bilbon e, Euskarazkoa da 11 informatsa eta bigarren bat dago euskerazkoa e misterioa dana e, inguruko irratzietan eta hola galdezka eta inork ez daki e, bueno inork ez daki bai jakingo dute baina eh beintzat e, irratikintzan e, hola da bien jendeak ez daki zeinoi eman dioten bigarrena euskerazkoa mm hiluan -hmm. Bueno eta orain elegiten txanda, ezta? Eh bueno, elegita baino ez Ja, ez dago haukeran dirik, ja, aurre, e, zertako, eh oain bakarrek da aurkeztu e, bertxuten dokumentazio guztia originala e, irratiek, eta e, baldin badago baten bat, e, ba, hogazunakin arazoa dituna edo ez ditunak baldin zakera bat betetzen, ba, e, bertan bera geldituko litzateke, baina, ja, egia zan e, nahiko egina dago, gertatzen da justu legegin zaldi hamaieran indutela hori, eta, eta ohain, e, denbora bat pasatuko da, igual, e, ba, gobernu berriak eta kultura saia berriak eman arte e, behin betiko lizentzia horiek. Mm -hmm. Bueno, e, licentzian kontua emango du ziur asko dagozen e, hilabeteotan. E, ba, nik uste, bai. e, ja behin betikoak ematen dituztenean, beste egunen batean itzen godu gula la saia eta orduan ere reakzioak ere ia ja, publikoak, E, egingo eingo dituztela ere irratiek e, ba lasaitasun izan ere ba hau nola peinpeinekoa dan eta e, ez eta ez duten zerrenda politiko egin ba, pixka bat orrola gelditzen da, ezta. <totik> <totik> bueno, e, orain telebistara goaz e, bi saio aipatuko ditugulako, eh ETB fikzio berri bat jarri du martxan DBH, ezta. Bai, ba bai bai. -ba Juan den astea aurkeztu zuten, ara ginen aurkezpenean eta ba, poztekoa da, beti ez, Euskarazko Fikzio berri bate batea gotea, et, eta gauza doden bezala, guen kaletik aparte, beste zerbait ikusializatea e, oso poztekoa da, eta gero aktore taldea oso hona da, oso aktore hona da hude eta, eta lehenengo programa ikusi genuen mm -hmm. e, bueno, da, barra egin genuen. Tartean Ramon Agirre eta Sarakozar, ezta? Bai, el, Elena Irureta, E Mikel Martínez, Joseba Paulaza, Nagore Urbeltzu. E, ez du igual jende askok ezautuko Nagore, baina eh dula 19 urte duplexa joan arituzan, zan da 19 urte ondoren multatzen da eta bera, gero antzerki asko egin du uh -huh. eta bai, e, aktoreak oso osoak dira gero ikusi behar, hor e, kamera 5 batekin nola egiten dituzten plano sekuentziak E, gidoiak nolakoa giren, eta gidoiak egiten ari dira idazten dabiltza Mikel Pagadiz Zabal, Egoiz Laza, eta Angel Aldarondo, zuzendarian e, agorearan buru da, eta, bueno, talde horrekin, e, nik itxaropen abadut, e, programan mahoa ingo dutela, gero ikusi behar, ea pazientzia pacientzia duen, eta, e, ba, ondo programatzen duten, ondo programatzen duten, eta, eta, gero, datu, Datu donak ere lortzen baditu ere, beto? Baina ez baditu ere kristondatu, adientzia datu, datuak lortzen, izan dezatela pazientzia programarekin. <gibus> bai, askotan hori eskatzen diegu telebistei yes? ez, pixka pazientzia programekin? Bai, eta gainera telebista publiko batean ETB batek daukan audientziarekin, bat azbesteko aurrian, euniko bat koma sorti izan duenean ezin zaio ez egitu asiratik e, programatik ez dakitzelako audientzia eta, eta gero sektorearentzat zat garrantzitsua dela fikzioa eta, bueno, produkzioak, horrelako produkzioak egotea. Goen mm -hmm. e, kale hor dago, en urte, ondo dago, baina, baina beste, beste fikzio batzuk beharrezkoak dira, garbi dago. Bueno, eh, fikzioetik eh, bueno, eh, ikerketa programa batera eh, san dezakegu, izan ere bueno, salvados eh, hartuko dugu, sextako programa hori, Televista Publikoen eh, inguruko bueno, eh, nola batxeko eh, erreportajea egin zuen Jordi Eboleks, da? Bai, joan den igande gauean egin zuten, eh, Televista Publikoen inguruko saioa, Eta flox hasamarren itzute zehon ez eh? zakite naikoan kamotza eh hiru pertsona bakarrik agertu zian hitze egiten hiruzpalau eh televizion espainiolako bat, e, Miguel Ángel Rodríguez Pepekoa gero e, Telemadrideko langile bat Telemadrideko ustelkeri guztia eta hola fiska tasalean jarrizuna manipulazio kasuak eta horrelako kontuak eta gero azkenen inekigabilondotan zan telebista publikoei buruz hitz baina ez dakit izan e, oso e, oso dakargarriagin programa eta beintsak gaiari buruz e, zeoz zer pentsarazteko igual valido dezakena telebista publikoak e, ba bueno, nola ze bide hartu eta guri begira ere tb berekin zerregin eta gauza horiek Ba, bueno, asun hartzean nire ditzen zait funtsiozkoa dela eta interesgarria dela, baina programa berez e, nahi eskasa iretzatzen da. Bai, pixkan, nahi ere, bai, enik atzo arratxaldian e, ikusin nun internet bideez eta ez dakit bukaera ez du bukatzen, e, ez du esaten agur kredituak ikusten dira eta nik orfaltan bota nuen, telebista publiko baten e, inguruan hitz egiten bada, telebista publikoan ibili den goi karguak Hau da, e, bueno, informatiboko e, zuzenari oiak e, zergatik ez dituzte elkarazketatu. Esan zuen eboleek ez, ez zuela e, erantzunik, jaso, baino tira, e, zaginik, zaginik. Bai, eta ez hori bakarrik, eh? gero... Momentun batean baino gehiagotan aipatutzen BBC eredua, ondo da, Eta, bueno, baina esplikatut zeindan BBC eredua. Edo e, aizian aipatzen e, gero gezur galanta botazuna ineki gabilondok esaten duenean e, zapatere horren garaian izan dela bakarrik libre Televisión Española. E, bueno, ne horri batean e, aurrera pauso bat izan zelako e, Radiovisión Españolako presidentea ardura dunak hautatzeko bihereneko gehiengoa behartzala legebiltzarrean eta ordunadozu bertzutela bi alderdi nagusiak arduradunak eta bai hori pauso bat izan zen, gero atzea bueltatu da eta bakarrik gehiengo ba maioria absoluta normal batekin PPek bea bakarrik orain aukeratu ditu bereak baina azten da azten zaizkio gauza asko gertatu direnak telebisio espainolakin ere garai hortan esate baterako Balencian, kopako finalean nola manipulatu zuten e, publiko guztianen entxistuak eta hoiek ba, ba, zegertatu zen, orduan, orduan, klaro, e, beste kasu batzuk ere egon dira, eta, eta argi da gona da, e, ez dagola telebista publiko bat gaur egun gure inguruan e, gobernuaren menpe, menpetasunetik libratzen dena. Bebeze bai, Europako iparraldean beste zela publiko batzuk bai, Suedian eta Norvegian, baina ez ETE-ben, ETE-españolan ez, ez, ez, ez beste kate autonomikotan, ez dago, ez dago lakorik eta eta haiek nahi bezala hautatzen tatzen dituzte hien konfientazko pertsonak eta haien tresna bihurtzen da. Hordun e, aurra ebe ira ETE-beren inguruan, pentsatzen baldimado, ba, zerbait ere egin beharko da edo egin beharko litzateke, Eh, ez izateko hain ba, gobernoen menpe telebista publikoak, ezta. Mm -hmm. Bueno, nik Jordi Emolek luzatu zuen galdera bat luzatuko dizu telebistan aditu azaren neurrian. Eh, beharrezkoak dira eh, telebista publikoak eh, estatuan eta autonomietan? Bai, bai, bai, ni ustez, bai. Eta eh, bueno, ere babilondok berakere zantzun. Eh, beharrezkoak dana da eh hizkuntza propioa duten herrialdetan eh telibisa publikoak. Beraz e, gurean ere eh ETB1, ETB3 berrezkoa ditugu. ETB2 buruz, bai, igual berrezkoa da, baina baina gehiago sartuta, hizkuntza normalizazioari begira pizka gehiago eginaz, eh gerturatuz jende euskal mundura gehiago. eta egiz, eginez eh zerbitzu publiko bat beti ere. Eta mm. bai bai, e, gaur egun telebizta publikoak beharrezkoak dira beste kontu bada nola erabiltzen diren eta eta ze helburukin eta hori pixka bat bideratu beharko ditzatekena. Maur, mm -hmm. urkizu, e, ez da gitzeo ze gehio esan nahi dezun? Bueno, baia, ipatu dezakegu egunotan duelagun batzuk ere e, Hernanin aurkeztu dela liburu bat e, idazkeraren inguruan kazetaritzarekin lotutako liburu bat e, Jesus Mari Eitzagirrerena, e, aigia irakurtzen eta hemendik aste bat zutera irutzen bat zaizu e, komentatuko dugu pixka bat e, ordi ona, e, ba, idazten da bilen ere zatera aholku ba, interesgarriak ematen ditulako lako, eta pixka bat e, idazkeraren erritmoaren inguruan e, idazten du izagirrek liburu horretan. Mm -hmm. Eta gero datorren hastean, juritzen bazaizu zaizu, e, itzengu dugu ete buruz, ari garelako e, berrian, ba, elkarrezketa sorta bat egiten, bai. eta hebek, hogeita mara urte, iraganata etorkizuna, eta, hor, e, e, pixka bat, promozio horrekin, elkarrezketa horiena, ba, hor horretziko dugu. Bale, bai, eta horretaz aparte beste haimat kontu, ekarriko ditugu jartzen irratira mila-mila esker kolaborazioa gatik, eta eskerrek asko benetan gure konbidapena onartzea eta hurrengo azter arte. Bazuei, eta ondo segio jartzen irratian, du gili.